Tér Idő A Kossuth Rádió tudományos műsora Hosszú a sor az alvás betegeknél Magyarországon a kutatások szerint 10 emberből 9 valószínűleg valamilyen alvászavarban szenved és nem csak a felnőttek közül a betegség nem azt jelenti, az illető rosszul alszik, van, hogy évtizedekig nincs tudatában a kornak. Sokan csak napközbeni fáradtságot, memória zavart észlelnek, másoknál hirtelen agyvérzést vagy részletes szívfartust okoz a betegség. Néhány éve mutatták ki azt is, a volán mögött elalvók zöme is alvásbeteg, csak nem tud róla. Pedig ez a kor könnyen szűrhető és gyógyítható is. Jó napot kívánok, virághalmisarolta vagyok! A kutatók már felfedezték az alvási zavar genetikai jokait is, hogy mikor kell orvoshoz fordulnunk, és aki beteg mitől gyógyulhat meg, arról beszélgetünk a következő fél órában. Tartsanak velünk! adja el egy szobába rakva. Annyira horkol? Hogy... Mint egy állat. Azt mondja. Mindig? Vagy csak minden mindig. Mindig. Súlyi felesetek szerintem. Csak Meg a dohányzás. Gondolom. A... És csak a nyogy horkol? Más Horkolok, mert... igen, mert azt mondja, hogy feleségem, hogy nem kapok úgy levegőt. Amikor egy fél percig nem veszek levegőt, utána horkomdok Jó, egy hát. nagyobb aljára. És baj. akkor rögtön idejön? Begyelmet a házi orvoshoz. A házi orvoshoz először is kértem beutalót, megkérdeztem, hogy mi ez. Már után olvastam egyébként, az Igen. alvás, a, fóné, a fóné, vagy hogy zsíve. Egy rosszul alszom. Kaptam gépet, egész éjszakarat, ott egy gép, azt láttam már, azt kimutatja állítólag. Én sem először vagyok itt. És hogy került volna, van, valaha észre, hogy valami gond vagy. Járok máshol, ha is orvoshoz más problémákkal, és azok javasolták, hogy azt is nézessen meg. Hogy néz ki ez a vizsgálat, mert mondta, hogy kapott már egy, van egy műszer. Van, ami bejön az orromba, a létezettet, másik műszer. Úgy néz ki, mindenki, nagyóra. Aludni. Hmm. Nem, azoknak itt, akik, akik nép találnak, valami hívva. Az Állami Egészségügyi Központ alvás központján a folyósóján vagyunk. Egy átlagos naphoz képest kevesen, úgy húszan ülnek itt. Az éjszakai mérések eredményeit hozták, amit nemrég az orvos is megkapott a rendelőben. Nincs értelme újabb feltáró vizsgálatoknak, mert ez az egy már mutatja az eltérést. Akkor olyan vizsgálatnak van értelme, akkor azt bogarálszuk, hogy hogy lehetne ezt az állapotot javítani, megszüntetni. Én vissza kell jönni vizsgálatra. Kettő. Abban a vizsgálatban ugyanígy az éjszaka be kell drótózunk, mert éppen nem tudom a kettőt összehasonlítani, három, valahogy be kell avatkozzak, mert ha nem akkor azért adja, mint egy eszterve a gép, ezt a mintát gyártani. A vizsgálatok eredményét mondja éppen dr. Bernát István. Ő annak idején nem az alvászzavarok gyógyításával kezdte orvosi pályafutását, 11 évig dolgozott neurológusként a Samuel Orvostudományi Egyetem stroke ahol orvos és fizikus kollégáival azt is vizsgálták, hogyan lehet egymástól elkülöníteni a stroke után az életképes és életképtelen agyi területeket. Későbbi kutatásai során jött rá arra, hogy a stroke hátterében nagyon gyakran valamilyen alvázzavar állt. Tíz éve már csak ezzel a területtel foglalkozik. Sokan köszönhetik neki az életüket. Az alvás ébrenlét problémák ugyanis gyakran csak mérésekkel mutathatók ki. Ilyenkor teszünk maszkot az órára fújjuk a levegőt, és ha mondjuk képletesen ezek az oxigihányos állapotok a talavítságnak az olajfót, ezeket kell megszüntetni. Azaz az alvás plusz az állam az oxigihányokat kell megszüntetni. Na most, ha ugye kérdésekre kérdéseknek visszajön, technikai rosszik vizsgálat eredményesek vagyunk, ez mind adódik, akkor fölteszünk az utolsó szakmai kérdést, hogy mekkor az a nyomás, aminél rendezni tudtuk ezt az állapotot, és akkor kifejezetten egy tapasztalat tapasztalt alapján az általunk használt záró, ez vízcentiméter, tehát ez a nyomásnak a... Az, ha mondjuk a 60 centis értéket meghaladja az ön esetében, akkor a páciens meg mindig választ, hogy milyen irányba lép tovább a kezelést illetően, de a magunk részéről már nem nagyon látjuk értelmét a nem gépi kezelések. Mert tehát mondjuk egy szájbetétgyártásban, vagy a gégészeti műtétben bele, bocsátkozni, hatvíz centi fölötti nyomásnál az már mi részünkről nem tanácsostat, akkor már csak a páciens ha úgy dönt, akkor igen mi is mindketten felvételezhetünk a barátkarba, de egy idő után azt mondják, hogy lehetőség adó de nem, tanácsostat Az stróztírt kapott? Nem, hát igen, nem számítottam erre, hogy valamivel azért nem És ezt miből vette észre? Hát a feleségem vette észre Na, Hogy horkolás közben kimarad a jöjjegzett a pár másodpercig megért tőle? Hát én nem, hanem az őkünszolására jöttem el ide. Elmentem a házi orvosokhoz, és ő is azok beutaló, de megnéztük az interneten. Azt is tudták, hogy lehet, hogy valamiféle segédeszközzel kell majd... Nem, nem nem, nem, nem. Azt megkérdezted, hogy mi dolgozik? Igen, egy kábel, tévés társaságnál ilyen kábeleket húzunk be egy házba, házakba. A a fizikai munkában. Fizikai munka. Munka. meg azért figyelni is kell. Igen. És ott sem nem volt. Nem. Ahogy néztem ezeket a papírokat, Én kitültettünk egy ilyen színjegyődőjület az egy Én... és gyűjjel látszik, hogy ő, tehát ő a, a mi nagy hallók. Tehát aki tünetban keveredik ide, nem várjuk meg, amire számára is nappanyívan nyilvánvaló lesz a probléma, hanem Einsteinnak a környezet a hangénység alapján ide irányította hozzánk, mi pedig okosabb vagyunk, mert a műszeres megmondja, hogy eltérés található -e vagy nem, és igen, akkor elkezdjük megkezelgetni. Tehát ő a spektrumnak az a széle, ez a haramgörmének az egyik pontja, amikor gyakorlatilag a pácienst ha nem küld a környezet, akkor önmagában még nincs tünete. De hát miután ugye mi oxigén szintet bogaráztunk első körben, akkor ugye föltesszük a kérdést, hogy ha már itt van, akkor nem azt kérdezzük, hogy horkole vagy nem, vagy ki, hogy a légzés, mert azt megmondják a környezetében, hanem azt kérdezzük, hogy súlyos oxigénhiányos állapot fölébe vagy sem. Na most hogy kinek van észak oxigénhiányos állapot, ez roppant egyszerű, annak, akinek észak oxigénhiányos állapota van. Ha nem mérem, akkor nem tudjuk. Ha pedig mérjük, akkor vagy kiderül, hogy igen, vagy nem. És mondjuk ez a, a horkolás, az egy nagyon jó tünet, mert ez alap mindenki ugyanazt érti, nem lehet fél ezt. Uh -huh. Ha arról beszélünk, hogy fáradtság, az már nagyon bonyolult kérdés lenne. Ráadásul a külső szemlélő, akit ez zavar, ő mondja, tehát ez objektív. És nekünk ez a nagyon egyszerű klinikai tünet nagyon sokat segít, mert ha megállítom a buszt és beterelem az utasokat, akkor 100 emberből 5-nél 6-nál találok oxigénhiányt. Ha azok jönnek be, akiket a környezetkülme horkolnak védéskivaradásokon, akkor 10 embernél 6-nál találok eltérést, tehát nagyon szűkíti a körnőről találati valószínűségünket, de vizsgálat nélkül nem tudom, hogy az itt ülő páciens sem ő 10-ből 6 vagy a 10-ből 4. És mindig örülünk, amikor a tünetek előtt találunk eltérést, és nem az szívinfarktus, agyinfarktus, közlekedési baleset, és a többi után keveredjük ide a pácián, és akkor már ő maga is tisztában van a probléma nagysájában. Amit így elmondott a doktor az most, egy jobb hír, vagy nem jobb hír? Hát annyiba jobb hír, hogy igen, hallgattam az asszony, és eljöttem, még úgy nevezett idő előtt. Vezető tűnete a gyakorló észfő vécél Ugye folyamatosan nyitézzel, nyitézzel, nyitézzel nyit, nyit, nyit, a lévút, Emiatt ugye lassú gyorsul lassú gyorsul a, a szívműködés, egy széles számom széthúzva, pláne még adat esemben gyógyszerekkel is megspékelve, ez nehezíti a helyzetet. Másrészt pedig, ugye, amikor záródik a légút, és mondtam, egy 30-60-90 másodperc és a lépzés dolgozik, zárt légút, mert akkor a vákumot képlez a... Mellüregben az a vákuum megszívja a szívet töltő énekat, ezáltal a szívfogadó része a pitvar mindig feszített állapotban. És akkor a szív egyetlen módon tud védekezni a fizikális túlterheléstől, próbál minél több folyamatot kiválasztani. A rendszerből vesénk kereszt, és ezáltal az amúgy is éppen határon mozgó hólyakapacitás kimerül, és az én sem nélvezető tünet, hogy sokszor megy észak a vécére. Ráadásul ugye saját magát csak abban a szívszegény, mert ez akkor jó, hogyha kap 5 liter infúziót, akkor ne kell a keringetnie de ebben az esetben normál, ő a normálból választik. A teste lefekszik, hogy víz megy az erekben, a reggel fölkör, úgyhogy méz folyik az erekbe, tehát még tovább terhel is saját magát, miközben jó szándékkal próbálta volna elmentesíteni. Akármilyen egyszerűs a dolog, hogy szoba levegővel gyógyítunk, mert oda irányítjuk a maszkon keresztül nyomástöbletként. Tehát ennél egyszerűbb módszer, hogy bármelyik homeopatát, ami meg hogy szabad levegővel eredményesen lehet gyógyítani. De akinek erre nincs szüksége, azt én nem tudom készülékkel kezelni. Tehát Te nem így, lehet csinálni így, vele igazából. Egyrészt meg nem is viselni a páciens. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy 7 nem nyomás ezt jól szakmailag jól állítottuk be, akkor a helyet 9 lenne, vagy négy, akkor a páciens sem önkéntemű vennél a készüléket is. Vagy ha olyas valakire tennénk készüléket, akinek erre nincs szüksége, de akkor egy éjszakán belül ugye ebből a kibújna, és ha más nem, alvás közben spontán lesz legetni. És tárgat is? azoktam. zogtam. Attól függ. Uh -huh. Igen. Jogosítvána is számít most az egyébként. Igen? Persze. És akkor lehet, hogy nem lesz jogosítványok? Hát, én látogatom, hogy <laughs> Miért a jogosítványnál? Csak ennyit kérdeznek, hogy horkol-e? Nem tudom, hogy hogy működik, de azt mondják, hogy számít most álva. Mert soka fáradta ember egyébként így. Ja, csak ilyenkor nem tudja az ember, hogy azért fáradta, mert rossz az alvás. Szerintem vagy a rossz alvás miért. Gondolom én. Nem is a munka miért. Hm. Ezt neked ezt te hogy mit dolgozik? Én gépkezelő vagyok. Hát oda figyelni kell. Hát, nagyon. Leggeltő esti. Akkor viszont ö, erre vigyázzuk kell. Hát hm. jó, úgy nem volt még, hogy vagyis így. Csak jobb a számorkolók, úgy gondolom. Ezért mondják azt, hogy a házas emberek tovább élnek? Jó, hát, péter. Ez De most is milyen vizsgálat volt egyik. Most éjszaka volt nálam a gép otthon, ami egy automata gép, nekem nem automata van, és az magától tudja a nyomás erősségét állítani, ahogy szükség van rá. És ezt néztem, most meg, hogy mennyi nyomást veszek föl. És mióta használja a másikat, Mikor derült ki, hogy egy egyetem? meg fél. Meglátszók? hogy egy maszka valszik az ember. Igen, én, én van úgy, hogy, hogy kell észreke, és mondom, föl kéne vennem, de rajta van. Itt is a Igen, igen, igen, igen. Többi 300 alvásbetegség létezik, de itt most az vagy légzézavarnak egy bizonyos típusáról beszélünk. Itt ez van egy reflex gyengességgel állunk szembe, egy szoftver állunk szembe. Az érkező levegőt nem készíti a fel a vegetatív idegrendszert, hogy plusz áramot adjanak a csőnek, akkor ezt át kell mennie ami nappal nem tűnik föl, mert a csőbeegyegzésnek 80%-át a tudatos érzelmi pályák biztosítják. Én nincs tudatos érzelmi, a maradék késik, és akkor színre lép a fizika, aminek kapcsán elzáródik. És az, hogy én valakinek belevirágetok a szemébe és összehúzódik a pupillája vagy nem, ez pont ugyanilyen covid volt, reflex, hogy a levegőt, érkezését fogadja rendesen, vagy nem. ugye És akinek ez ilyen, az ilyen, maga a bölcsövalál is ugye ugyanezt. Tehát a 0 és éves por között ennek a betegségnek a manifestáció a bölcsövalál. Amit eddig nem tudtunk igazából. Sehtető volt azért, de logikus, mert ugye az elzárodások csak jönnek-jönnek, felnőtt élet szervezetben valamelyik receptor odafigyel és vészreakciódik. Ez a baj, hogy nem tud saját hatáskörben, kompenzálni a vegetatív idegrendszernel, vissza kell ébreszteni 3-5 másodpercre a központi idegrendszernel a tudatosság érzelmi területeket, hogy újra legyen áram. És ez a visszaébresztés, visszaébresztés ami után... És ez kár, ez, ez felabotos... darabolja szét az alvás szerkezetet, ettől lesz fáradt nem kipihent, figyelem, memória, koncentrációs, rugalmas gondolkodás és hangulat télet zavara a páciensnek. Másrészt ez a visszaébresztés futtatja a szívet, miközben oxigén van, ettől pedig kb. 20 kal nagyobb az esély, hogy kapjon. Tehát nagyon lefordítva, ha az országban kezelnék mindenkit, akinek ilyen kórgébe van, gomnyomása számítógépes szimulációban, akkor másnap 20%-kal kevesebb lenne a közúti baleset, és 20%-kal kevesebb a stroke és az infartus. Szóval... ez csak egyfajta habásbetegségről beszélni? Az alvás, hogy az a, az obstruktív formája. Tehát amikor a, az ép idegrendszer adja az információt, de a rossz reflex miatt a légút záródik, és nem engedi le a levegőt. Még legalább 15-t föl lehet sorolni. Ami ugyanilyen a... okoz, Igen, ugye? Igen, hogy az záródásra állunk vagy maga központi ideg rendszer nem ad utasítást, tehát centrális eredetű légzéskimaradás, akkor az obstrukción belül mennyire jellemző az hiány, mennyire az egész éjszakára jellemző, mennyire fázisos, mik a provokatív része és külön világ, akkor erre rakódik rá a szív- és tudőbetegségek el együtt járó alulszellőzése a légutrendszernek, ami kombinálódik elzáródással, és akkor speciális légzéskimaradási mintákat produkál, tehát nagyon sok a típus létezik. És ugye egy járunk a szakmákkal. Tehát lesz olyan légzés arra, ahol a ha a kardiológus javítja a helyzetet, akkor javulni fog a légzézzavar, illetve lesz olyan, ahol, ha én nem kezem a pácienst, akkor hiába a Tehát Ez a leggyakoribb? Igen. Tehát a munkának a 80%-át ezt teszik ki. Ez az alvásbeteséken belül, a klékerül nézzük, akkor az alvásügyű légzézzavarok dobozába tartozik. Aztán lesznek az alvásügyű mozgászavarok, aztán lesznek az egyebek, tehát amit mi para szongjának hívunk. A köznyelven az alvajárás, az alvás közbeni, kucsaviselkedések, megmagyarázhatatlan, akkor felrettenések, felriadások, stb. külön-külön dobozok. De még egyszerűbb a beosztással azt mondom, hogy az alvásbetegséget beoszthatjuk arra, hogy az alvás fragmentálódik, aztán adhatunk egy olyan csoport, amikor külső látható ok nélkül a páciens folyamatosan alszik, tehát ügyzleti primer hiperszóniája van, ugye itt a vezető korkép a narkolepszia, illetve az alvás hiányos állapot, ami ugye szintén számos előtte lehet, és hogyha azt mondom, hogy fragmentálás, fimer, hiperszomnia vagy alvás hiány, akkor rögtön kétfelé kell venni, hogy az elsődleges és a másodlagos képet. Az elsődleges az, ami kézenfekvő, amely környezettel és külső hatásokkal magyarázható. Tehát olyan belgyógyászati, mozgásszerű, stb. betegség van, ami nem engedi aludni, olyan gyógyszerelést kap, ami megzavarja a normál alvást, olyanok a külső körülmények, az életvitel, az alvás higiénéhez szokosok. A mi szempontunkból nézve gyakorlatilag az egész populáció alvás deprivált, mert mindenki éjjel még a számítógip előtt dolgozik. Az első úgynevezett magalvás, amit az agy leginkább pótol, hogy alvás megvonásba keveredik, az úgynevezett lassú, ullámú mélyalvás. alvás, annak ugye másfél óra már duran éjféig le kellene zajlani a kezdetben normáló a Minimum 6 óra és minimum 11 órakor kezdve. annak legalább a 90 százaléka, ha nem a 100 százaléka, megél az életében egy olyan időszakot, legalább egy olyan időszakot, amikor nem tud aludni, amikor éri egy stressz helyzet. Van, akinél ez hamarabb lezajlik, és aztán van, akinél ez válik. Ez már Vida Zsuzsanna, neurológus, szomnológus mondja. Egyike az egyelőre viszonylag kevés szakorvosnak. Nem csak egyfajta alvásbetegség létezik, többfajta alvásbetegség létezik, és közül kiemelem a nyugtalan lábszindrómát, ami szintén komoly alv Okozhat. nem a külső tényezők, tehát nem stressz, vagy nem felelő életmódvitel okozza, hanem ez egy úgynevezett primer elsődleges alvásbetegség, a teszi az alvás minőségét, és a különböző beszések szerint ennek még akár 15%-os is lehet az előfordulási gyakorisága. tehát csak önmagában ez a betegség érintheti a populáció 15%-át, és akkor ott vannak meg az egyéb alvásbetegségek, az alvásfüggő légzés, zavar, horkolás, narkolepsia, narkolepsiásból azért relatíven nincs olyan sok a két másik csoporthoz képest, viszont az úgynevezett inszom Nyások, tehát alvázavajban szenvedők, akik részben egyéb betegség, belgyógyászati, pszichiátriai, reumatológiai, kardiológiai betegség miatt nem tudnak aludni, vagy az egész család rosszalvó, és ők is olyan géneket örököltek, hogy hajlamosak a rosszalvásra, vagy ami manapság talán még, ennek mindezek ellenére a leggyakoribb boknak mondható az a nem megfelelő életvitel, amire rá vagyunk kényszerítve, megváltoztak az életkörülmények, Ma már folyamatosan fényben élünk, nagyon sokat utazunk, nagyon sok az időzónaváltás, sok a stressz, megszoktuk, hogy ilyen nappal dolgozhatunk, vásárolhatunk. Az a hagyományos bioritmus, és a sötétségnek és a fénynek az a bioritmus szabályozó szerepe, ami évszázadokon, évezredeken át az emberiséget rákényszerítette a napi bioritmus megtartására, az ugye teljes mértékben megszűnt minősége. Az éjszakánk minősége meghatározza a nappalunk minőségét, és a nappalunk minősége aztán az éjszakánk minőségét és a végén kialakul egy györdögi kör, amikor fáradtak, depressziósak, kezülek leszünk, nem tudunk teljesíteni a munkában, és előbb-utóbb különböző szomatikus betegségek is bekövetkeznek a kukus albás hiány, vagy. Nem megfelelő alvás minőség következtében. Mennyire veszélyes ez, mert valamilyen másodlagos következménye a rossz életminőségen kívül van, mert előbb-utóbb ez betegségekhez vezet, és nem is veszélytelen betegségekhez. Nem is veszélytelen betegségekhez, megnöveli a magas vérnyomás kialakulásának lehetőségét, illetve éjszaka megemelkedik, ilyenkor a magas vérnyomás, szívritmuszavarok kialakulásának a lehetőségét megnöveli, de a kardió és cerebrovaszkuláris betegségek rizikóját komolyan megnöveli. Ugye itt az agyi és a szív betegségekről akár szívinfarktusról vagy trókról beszélek. A szakember már arról is beszél, hogy a betegség hogyan érinti a gyerekeket is. A hibákon sok esetben még lehet itt javítani, de rájuk ugyanúgy kell figyelni, mint egy felnőtt emberre. Ugye sok gyerek napközben leterhelt, este hazam éjszaka tanulnak, és aztán már egy ilyen kicsit felpörgött állapotban nem lehet hajnali kettőkor egyik pillanatra a másikra letenni a könyvet és aludni. Tehát nagyon érintettek, jönnek is hozzám egy kétségbe esett fülők, hogy a gyerekeket nem tudják este ágyba dugni, ami a kisebbik baj, hogy nem tudják reggel felkelteni. Te Az alvásnak persze van genetikai hát, Terem, magyarázata is. Ma már tudjuk, mi befolyásolja azt, hogy valaki bagoly vagy éppen atyúkokkal fekszik. Ezek a genetikai tényezők befolyásolhatják azt is, mennyire vagyunk érzékenyek az alvás betegségekre. Azaz bizonyos környezeti hatások mennyire tudnak bennünket megbetegíteni az alvási szokásokat, ezeket örököljük. De ezen kívül a nem megfelelő alvás az okoz változásokat a, a génrendszerben, az immunrendszerben. Gének expresszióját meg tudja változtatni. Úgyhogy például utalnék egy olyan vizsgálatra, amikor alvás depriváció hatását vizsgálták az immunrendszerre. 5 napon keresztül napi 4 óra alvást engedélyeztek a vizsgálatban résztvevő egyéneknek. És az eredmény az volt, hogy az alvás 17 gén expressziójára volt hatással, és a 25 leginkább érintett génből 8 az immunválaszért volt felelős. Tehát az immunrendszer gyengülését egyértelműen már egy 5 napos alvás depriváció után genexpresszió szintjén ki tudták mutatni. Azt is tudjuk, hogy a felborult bioritmus, a váltott műszak az a rákos betegségekkel is kapcsolatban állhat. Ennek az a magyarázata, hogy a cirkadián szabályozás és a sejciklus szoros kapcsolatban áll egymással, Napszakos szabályozások léteznek a DNS jibajabító mechanizmusában, melyek hibás működése szerepet játszott a rákos megbetegedések kialakulásában. Mert már a legősibb sejtekben kialakultak olyan fényérzékeny fehérjék, amelyeknek az a feladatuk, hogy a DNS replikációját, ugye, ami a genetikai anyag osztódás előtti megduplázódását jelenti, ezt a folyamatot megóvják a napközbeni magas a sugárzástól és ennek a káros hatásaitól. Ennek a következtében, fognak végbe menni ezek a folyamatok. Tehát a DNS replikáció ezenben éppen ugyanígy működik, és tulajdonképpen amikor felborul a mi akkor ez a fajta védekező mechanizmus borul fel. Tehát könnyebben jönnek hibák létre a DNS átírásakor, amelyek akár rákosejtek kialakulásához vezetnek. És persze a tudomány nem áll meg itt. A legújabb kutatások az Alzheimer-kor vagy a demencia gyógyítása felé is tapogatóznak az alvázzavarok megismerésével. Ha már azzal foglalkozunk, hogy mondjuk az esen betegeknek milyen speciális alvázzavaraik vannak, vagy a Parkinson-kornak, vagy az Alzheimer-kornak, tehát most már ilyen szinten is foglalkoznak az alvással. Visszahathat ezeknek az embereknek az állapot arra, hogyha ebben gyógyulnak? Speciális állapot. alvázzavaraik lehetnek, illetve az alvázzavar megelőzheti a betegséget. Érdemes lenne vizsgálni. Az alzheimer és Parkinson-korban ez már egészen biztos, és most klerőzis motiverzben is elkezdtek ezzel foglalkozni. Ah, és mondjuk az alvás betegségét gyógyítják, akkor ez hathat a betegségre is, vagy kés lehet ezek, ezek, Ezeket még nem tudjuk, mert ezek annyira új dolgok, hogy még ezek, ezeket vizsgálják. Hát egyáltalán még odaigítottak el, hogy, hogy é? ez, ez létezik ez a probléma. A téridő ezzel véget ért. Adásunkat újra meghallgathatják a www.mediaclick.hu weboldalon. És 23 óra 36 perctől itt a Kossuth Rádióban. Kollégáim Rubin Gabriella gyártásvezető, valamint Liszkai Károly hangmester nevében is köszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Virág Sarolta, A Viszont Hallásra!